Allahumma ta'ala علينا kutuh al-'arifin, wal-zuqnah fa'ham al-nabiin, wa'ilham al-malaikat al-muqarrabin, wa'an tu tulqabhi an al-sinatina, wa'an tu furjabhi an kulubina, wa'an tu sharhabhi an sudurina, wa'an tu ta'amlahhi an Alhamdulillah dapat kita berkumpul berhimpun Dari dalam rumah Allah ini Sebelum menaikkan kewajipan Salat fardu zuhur, Kita menaikkan kewajipan Berada dalam majlis ilmu Bulan Ramadhan Mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh Dan ketaatan kita Serta digandakan pahala mudah-mudahan Saya sebagai pengganti saja pada hari ini Namun itu tidak ada keberatan Untuk menanggantikan ustaz yang tidak hadir Untuk hari ini Mandangkan keadaan dan kelapangan yang ada Alhamdulillah syukur dan tajuk hari ini ialah saya sentuh mengenai kesesuaian sangat nak dalam Ramadan ni bulan yang banyak sangat kita menghampirkan diri kepada Allah bertakarub iaitu berhampirkan diri kepadanya masa antara salah satu daripada cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala menangis kerana takut kepada Allah Islam ni satu agama yang cukup hebat Unik Apa tidaknya Kita dulu ingat-ingatkan semayang dapat pahala Berpuasa jadi pahala Menangis pada pahala oh, Tapi tengok nangis lah Nangan-nangis saja -nangis, <laughs> nangis yang bersebab Maknanya sebab-sebab berpahala Sebab dapat pahala tu Bila sebab-sebab tu ada kaitan dengan kebaikan Baik Yang dikatakan hibah Yang hanya sedih ialah khusyuk Ha, di dalam hati khusyuk tu maknanya hati itu memberi suatu penumpuan di samping melahirkan perasaan rendah diri ya, dan sentiasa menangis lantaran takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa mudahnya ialah hibur campur dengan perasaan takut campur dengan perasaan rendah diri ha, nampak ada setengah-setengah orang, dia takut, tapi tak sedih. Ada setengah-setengah orang, sedih, tapi tak takut. And ada setengah-setengah orang, sedih tak, takut pun tidak. Ha, lagi dahsyat. Sedih tak ada, takut pun tak ada, rendah diri pun tak ada. Ha, tapi dalam diri seorang yang beriman ini, dia rasa rendah diri, mana hina di depan Allah. Takut dengan azabnya. Sedih mengenangkan kalau ia diazab dan tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima amalnya. Ia adalah satu sifat yang mulia dan usaha yang terpuji. Dengan sifat itu pula Allah Taala mensifatkan para nabiNya, Nabi Islam satu hamba-hambanya hamba, -hamba ni yang berilmu pengetahuan. Maknanya apa dia sifat itu? Surah Maryam ayat 58. Jika ditela' عليهم ايات الرحمن kharusu sujdan wa bukiya Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, keterangan-keterangan al-Quran yang Maha Pemurah, mereka lalu tunduk bersujud dan menangis. Para nabi, orang berilmu, ah, macam itulah keadaan. Tapi tuan-tuan nak kata pula habis kami tak ada ke kami Ustaz? Kenapa? Dia sebut orang berilmu je eh, Jangan ingat berilmu tu ustaz saja ha. Orang kerja selcom pun Boleh jadi orang yang berilmu Orang yang berilmu dengan ilmu komunikasi IT Campur pula ilmu agama Ilmu Tuhan Dan eh, kita ingat ustaz saja yang boleh takut Alam taklah Semua orang dituntut sebagai hamba Tak kira siapa Kita hari ni yang jadi pelik ni sebab apa Orang kata yang buat agama-agama Yang buat dunia jadi seleolah yang takut dengan Tuhan ni tuan imam ustaz yang tak takut dengan Tuhan ahli politik eh yang gitu. Pasal serumah manusia yang takut dengan Tuhan ni. Selagi namanya makhluk manusia. Ya, eh, jadi sifat mereka dengar Quran terus mereka tunduk. Tunduk dan terus mereka bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas siapa yang tiba-tiba boleh rasa menangis dengar ayat Quran ni. Sedih mendengar Quran ertinya dia memahami dengan penuh khusyuk Apa yang terkandung dalam Al-Quran Sehingga lahir dalam diri dia rasa Bolehkah aku buat benda ni Khitab atau ucapan Allah ni Bolehkah aku laksanakan Adakah aku menerimanya dengan rasa penuh tunduk Dan penuh kerendahan diri Ataupun aku menerimanya begitu saja Kemudian tak ada rasa langsung perasaan takut rasa perasaan suka nak mengamalkannya bahkan hibur kalau tidak dapat melaksanakannya baik Allah rabbina ayat surah isra ayat 109 wayatirunalil alkhan yabku wa yziduhum khusua mereka lalu tunduk dengan hati-hati mereka sambil menangis dan keadaan itu akan menambahkan mereka khusyuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan orang yang sentiasa hibur ini dalam bilangan tujuh orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat. Kali tujuh orang dalam hadis kata tujuh golongan yang akan dilindungi dengan arahs Allah subhanahuwataala. Eh, Di mana tiada lindungan yang lain kecuali penjagaan daripada Allah ketika itu. Antara golongan itu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul an zakar Fafadat Ainahu Artinya seseorang yang sentiasa Menyebut-nyebut nama Allah Dalam masa lapang Lalu kedua kelopak matanya Mengenangi air mata maknanya berlenangan air mata Dalam waktu lapang tu Waktu bila masa ni tu? Dalam keadaan orang sedang tidur eh, Di waktu malam sebab tu kita ambil peluang bulan Ramadhan ni Bukan bangun makan sahur je Termasuk sekali untuk beristighfar Allah puji orang beristighfar Di malam hari waktu sahur Wal mustaghiri nabil ashar Dan mereka-mereka yang beristighfar Dipuji oleh Allah Ketika mana mereka melakukan istighfar Itu di waktu sahur Sahur tu makan sahur Kalau sahur itu waktu bersahur Haa ni dia, ya. Eh? Jadi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa waktu itu banyak kelebihan dia? Waktu itu banyak kelebihannya sebab tidak ada orang yang sanggup nak buat secara majoritinya. Tak ramai orang boleh buat. eh. Tak ramai orang yang nak selalu buat. Kemudian pula waktu itu, bukannya semua orang bangun. Dan waktu itu, tak ada siapa pun tahu kita bangun. Tapi janganlah kita faham pula-lain pula, lain pula. Oh, Kalau tak siapa kita tahu Kita bangun ustaz Tapi isteri tak boleh kejut Kejut juga lah Kejutkan isteri Sebab dalam hadis yang lain sebut Allah merahmati suami yang ngejut isterinya Untuk semayang malam Begitu juga bagi isteri yang ngejutkan suaminya Untuk semayang, mak, semayang malam ha, Itu dia Jadi maknanya Dalam keadaan dia bersendirian itu Dia beribadat macam mana dia boleh menangis Waktu lain susah nak menangis, menangis. Takkan Zuhur ni boleh menangis Kalau menangis tak ada masalah lah Bukan mana saya kata benda tu haram Tapi biasanya Tak menangis orang Nak menangis apa eh? Waktu salat asar tak menangis Maghrib korang tak menangis Isyak pun tak menangis Mungkin pun dapat-dapat pun tarawih nak menangis Menangis sebab panjang sangat Haa Eh? Nangis dia eh? uh, Kalau menangis sebab kerana Aku tak faham lah imam ni baca Ada pahala Ya Allah Pasal dia rasa Sayangnya tak lah faham Apa yang imam ni baca kan uh. Malam sekarang lagi best menangis Sebab tak ada orang tahu kita menangis uh, Kalau kita menangis dalam majlis Yang mulai bagus juga Tapi takut ada unsur-unsur kan unsur, eh? Uh, takutlah bukan saya, saya kata mesti ada unsur takut, di ditakuti. Ada unsur-unsur riak uh, nak menonjuk nun dekat orang. Takut juga. Macam orang baca zikir menajat kan. Dia rasa tak sedih pun tapi terpaksa buat sedih sebab recording. Eh? Takut gitu. Uh, jadi ada kebaikan mungkin juga lah nak bagi orang sedih. Takkan nak baca zikir nak bertawa kan. <laughs> Allah jangan jangan gitu pula kan. Mesti dia bagi alun-alun dan mendadayu Sebab apa saya mengatakan yang sedemikian? Sebab Nabi SAW kata Bila kau baca Quran maka hendaklah kamu menangis ha, Ikra'ul Quran wa beku Kata dia Bukan beku, wa beku ha, Kalau beku tak menangis Kalau wa beku baru menangis beku tu mana tak keluar air lah beku bahasa Melayu <laughs> dia kata apa dia kata bacalah Quran wa kab menani dan hendaklah kamu menangis ha eh wab kau ke kab wa kab wa kab eh wa kab menangislah dia kata wa ilam tabku fa tabaku patabakau. ha tu betul baris dia kan eh? bacalah Quran dan nangislah kamu kalau tak boleh menangis buat-buatlah menangis Ha, situ dia nak ceritanya kan lepas tu setengah-setengah orang dia baca setengah menangis macam menadayu menangis ha. tapi terbalik kita kita baca Quran tak ada buat macam suara menangis masa azan buat suara menangis ha, tu satu yang keduanya semasa takbir raya Allahu Akbar Allahu Akbar terbalik tu bila ada lafaz Allahu Akbar dia tak boleh buat suara sedih sebab sebab Rasulullah ajar Bila kita gembira Sebut Allah wakbar Bila gembira mana dia Allah wakbar Sedih kan Haa gitu Tapi sebab dulu kat sekolah tadika Bila anda gembira tepuk tangan Tapi bila pasti ajar Bila gembira takbir Dia kata ekstrim <tari> <yours> Haa ah, ini masalah dia ah, Jadi sebab itu Kalau kita tengok balik bila tengok ha, contoh antara bacaan-bacaan yang sedih Qari-qari yang ada di zaman ini Sheikh Jibril antara ni ha, Tuan kata tak asuk sebab dia mengajib Mesir Tak tahu Takpelah kita ambil pula Qari daripada Kuwait Masyari Rashid Al-Afasi Marah pula orang belajar Sa'ubi pula Eh nama gengai wahabi tak masuk ke Ada juga Abdul Rahman As-Sudaish Ada macam-macam lagi tapi yang tengok betul-betul mereka bunyi Macam orang Nabi tu, macam diberi baca Haa, ini dia eh? Sebab apa? Memang-memang macam -memang tu Disunahkan membaca Al-Quran Dan antara Allah Atau reason yang lain yang Nabi sebut Ialah kerana wahyu turun waktu Saat-saat sedih Sebab apa waktu saat sedih? Wahyu turun Apa tidaknya Semasa wahyu turun, orang kata Nabi gila Mengaku dia Nabi, tak sedih ke? Mana ada kalau orang kata kita gila kita seronok Kau kata gila eh ha, aku seronok lah tak ada Sedih kan Kita menyampaikan benda betul Orang kata kita bohong pula Ada kita kata seronok Maksud sedih kan Lepas saat-saat tu Quran turun tu sedih Haa tu antaranya lah Waktu Macam mana kita nak bersedih berdasarkan kepada Haa uh, statement dalam kitab ini, Itulah ketika kita di waktu malam membaca Quran Ketika yang keduanya Kita bersolat di waktu malam Ketiga ketika kita bermunajat Berbisik-bisik dengan Tuhan Sebab tu Munajat ni Maknanya berbisik Dia tak boleh tinggikan suara Kita so, orang suruh tanya Ustaz nak tanya sikit Apa dia Semalam malam ni baca kuat ke Baca perlahan Dah lama malam Orang tidur perlahan lah. Kalau kuat-kuat Macam semalam jumaat Bangun orang di. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. ni Bismillahirrahmanirrahim Kalau jadi orang yang dia gabrah sikit, dia kata Allah, dah habis waktu imsah dah eh? Kalau masjid buat kaimulan lah masa saya tu kan Dah habis waktu imsah lah dia Sebab biasanya macam Quran ni sebelum nak azan kan ha, Kebetulan pula imsah ni dalam kalendar Melayu je ada Kena lain mana ada imsah? Kita je Sebab orang Melayu kuat makan ha, <laughs> Itu ustaz dah cakap lah. saya ambil je dia kata Betul juga lah, ni tak Memang tak ada, imsah tu puasa dah Maknanya 4 minit sebelum masa waktu subuh dah imsak, mana dah tak puasa. Padahal puasa tak start lagi. Dia mesti waktu azan subuh tu <laughs> kan. Itu <laughs> eh, sebab itu kalau kita lihat waktu-waktu seperti itu digalakkan merendahkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadidin. Allah tak suka meninggikan suara ketika bermunajat, berdoa dan sebagainya. Ah, ha, yang itu dia. Ha, sebab tu setengah-setengah memberikan pandangan dekat tu yang kita buat jemaah demula tu Pasti tu tak digalas sangat. Kalau dia memang hamsyar nak dengar imam baca, kan? Eh? Nak dengar pula dengan takbir intiqalat, takbir pertukaran, Allahuakbar sembah Allah macam dia semua tu. Kalau kena jemaah ramai sampai 20 orang eh? Susah nak dengar. Jadi asal bacaan tu Seperti sepatutnya direndahkan suara, pasal dia tinggikan. Hilanglah kelebihan qiamul lad pada masa itu. Itu nah, setengah pandangannya lah. Eh? tapi kalau kita nak ajar orang tak ada masalah, buatlah. Sebab orang Melayu ni bagus Dia suka belajar Walaupun sudah 52 tahun dia belajar ha. Di mana tu? Khiamulian Jemaah enggak jemaah? Belajar Ustaz Berapa dah umur? 52 tahun tak apa Dia belajar sampai umur 52 tahun Tapi degil sepuluh tu juga ha. Silap pangkak lah lagi ha. Kena selik sikit sikit kat Bos sedap sikit cerita Baik Okay. ok, boleh faham kan? Mana itu waktu kita nak menangis pun sebab apa-apa tuan tadi, balasan tu lah nak ambil waktu lain, susah kan, sebab dia khuatir tadi tu lah macam ni, susah kan kan, takut kita kadang-kadang takut, eh, lah, perasaan kita nak menangis tu kemungkinan orang kata kadang-kadang tak tergamak kan ah, eh, tak sedap kan, korang tu apa-apa kan? menangis, meruho menangis, merasa menangis pada itu tuan-tuan waktu saat-saat yang paling special tu, kita dengan Allah Ta'ala, tak ada orang lain lah ha, waktu tu yang paling Allah suka nak pula satu per terakhir ni sebelum subuh tu. Malaikat turun cukupnya ramai pada masa tu. Baik. Sabdanya lagi. Kullu ainin bakiatun yawmal qiyamati illa aynun bakat min khasyatillah wa aynun bakat kahrusufi sabirillah. Ni hadis ni. Eh? Artinya, setiap mata akan menangis di hari kiamat. Besok semua orang menangis pada hari kiamat. Kenapa? Sebab sedih. Mengenangkan hisab perhitungan Amal. Sebabnya di dalam satu riwayat kata, orang yang dah masuk syurga pun rasa menyesal, bukan masuk neraka saja. Menyesal eh pasal apa lah aku dulu tak buat banyak-banyak amal. Sebab dia tengok dia punya kawasan perumahan syurga tu dapat yang jenis kos murah punya. Ha, kos murah. Eh, dia barang-bagi-bagi-bagi dapatlah banglo dia punya Allah Taala bagi rumah, rumah, rumah ke rumah seret, rumah flat dia. Eh, dua bilik contohnya lah Tapi itu pun yang paling hebat Daripada istana kat dunia ni Yang mahu main Dunia berorot-orot lah Allah Sebab so, bagi kau darjad ni saja. Allah kena lebih hebat daripada Segala istana kat surga dulu Eh dekat dunia dulu Bayangkan tuan Dan maka mereka rasa nyesal eh, Kenapa lu tak banyak buat amal eh, Kenapa dulu aku Tak banyak buat amal salih dan ketaatan Tidak boleh dapat darjat surga yang begitu hebat Bayangkan Itu kisah orang dekat dalam surga dalam neraka macam Lagi nyesal Lagi menangis Di dalam suatu riak menyebut Mereka menangis Sampai dah tak keluar air mata dah Yang keluar darah Lau kata Nabi. Kalau dijalankan Kapal-kapal di atas air mata darah mereka nescaya kapal pun boleh lalu atas air mata mereka Sebab Air mata darah tu selama banyak sangat dah Seluruh penghuni neraka menangis itu dia ketentuan. Maka sebab itu dia kata, pada hari kiamat nabi kata kesemua mata menangis. Kemudian lagi melainkan mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang celik berjaga fi sabilillah. Apa maksud dia? Orang yang tak menangis pada hari akhirat ialah orang yang banyak menangis di dunia macam Sa'ad bin Mu'adz, sahabat nabi. Banyak menangis sebab dia mengenang mati. Ha. Eh kita menangis juga sebab tak nak mati. Ha, eh. ada orang sakit-sakit menangis apa sakit kau ni? Nak kenapa kau menangis ni? Yalah sakit, apa yang bau itu sakit pun. Takut mati kan. Ha. Eh. orang dia menangis sebab dia takut tak dapat husnul khatimah. Dengan orang dia menangis sebab tak nak mati lagi. Ais eh, awal benar nak mati ni. Dia dulu ke? Kan? Tapi sebenarnya kita menangis sebab takut macam mana keadaan kita mati. Dapat Dapatkah dapat husnul khatimah tu ataupun tidak Husnul khatimah ni dipahami ni Masa kita nak putus nyawa je kan Dengan kak dan syarat baik ni. Sebenarnya husnul khatimah Nabi kata Innamal a'malu bil khawatim, Sesungguhnya amalan itu yang dihitung ialah waktu bila? Waktu ketika penghujung-penghujung umur Penghujung umur kita kat mana? Ha, lepas tu suruh masjid ni Ramai orang yang penghujung umur <coughs> Menyahut seruan Nabi <coughs> Eh, Hujung umur tu banyak kan ha, Berbeza pada bulan Ramadhan Daripada seawal-awal umur Sampai penghujung-penghujung dia berkumpul kan, Haa ni dia eh? Anak saya pun tak biasa Kecil tu kesurau-kesurau juga kan, tu eh? Saya lepas mengisya Tengok belakang hilang dah Lepas witi bawa dia balik Penyentuan Dia witi-witi Dia, dia berserawih Witi dengan Macam retun dengan, dengan bunga api Saya tak bawa pun Dia pergi Main dengan kawan belakang Maknanya Budak-budak pergi sekali ha, Ini hebat ni Bulan Ramadan ha, Sebab katalan TV ada ah, Alih-alih Bawa cakap kan Bawalah anak-anak isteri Ke masjid-masjid Bulan-bulan -masjid. ha, Ramadan dia menyangkut seruan tu lah ha. Baik Yang kedua ha, Orang yang selamat Mata tak menangis besok ni orang yang celik berjaga fisa, bilah. ni kelebihan berjihad jihad ni adalah kemuncak segala amal kita kata mewakaf ke harta benda kan adalah kemuncak amal yang hebat tak? jihad lagi hebat banyak semalam malam dengan jihad, jihad lagi hebat banyak puas sunat jihad lagi hebat Allah SWT sebab jihad ni tak semua orang boleh buat yang banyak orang boleh buat jahat Haa tu boleh Hanya <laughs> jihad susah Haa Jihad kan susah Kata kita diarah untuk menjaga sempadan Sesebuah negeri untuk berjihad Siapa yang sanggup nak menjaga malam Haa Cuma kat Malaysia takkan terdapatilah ha, Situasi seperti itu nak jaga malam Jaga sempadan tak ada Cuma jaga poster, jaga banner Haa ni dah kan eh. Jaga poster, jaga banner Jaga markas Dan menjaga pengundi-pengundi hantu Haa tapi alhamdulillah dalam Ramadan hantu semua belenggu Allah kunia kemenangan lagi. Ya seperti itu bagi orang yang berjihad kan. Eh, berjaga tengah malam tu macam kita tengok contoh di Palestin ni kan? di Iraq eh di Afghanistan kan? ni Dia berjaga tengah-tengah malam takut kemarahan datasan tremor musuh datang. Tu antara mata yang tak akan menang di akhirat. Contoh bayangkanlah tu para sahabat dulu macam mana keadaan dia. Tapi saya sentuh sikit tentang saudara tersebut berjihad ni kan. Tengok tuan eh Berduduk dalam jemaah Islam ni Sampai ketua suruh buat apa Wajib ikut tu Contoh hujah dia Kata Dr. Yusuf Al-Kardawi Dalam siri jihad Dalam bulan Ramadhan Pada tahun yang ke-8 Sikah Yaumu Fatsi Mekah Haris Mekah Kota Mekah Belakang bulan Ramadhan kan Nabi sampai kat Barku Ghimat ni Belum sampai di Mekah Nabi buka puasa Semua buka puasa Kecuali tiga orang kan Nabi kata tiga orang Cuma dah kata-kata Yusuf Al-Qardawi di situ menunjukkan pentingnya beriltizam atau berkomitmen dalam jemaah Islam dan mematuhi arahan kepimpinan dia padahal dia kata buka puasa eh kalau ikut segi warak jangan buka aku larak lagi tak Nabi kata tiga orang tu menerhata Apa betul-betul pentingnya mengikut arahan kepimpinan sebab tu Inutainya dia keluar fatwa dulu nak lawan tentera Monggo dan Tata masukkan puasa dia kata wajib buka puasa nanti tak larat nak pegang Kalah kita Tak boleh Nanti musuh menang Sebabnya Puasa boleh kodok tapi jihad Tak boleh kodok Itu hebatnya Dia mula-mula sejarah dulu Tuan-tuan Orang-orang Islam Lawan dengan tentera Mongol. Akhirnya Mongol menang Islam kalah Tapi sekarang Alhamdulillah Malaysia lawan Mongol Malaysia menang Baik Baik Baik yang ni berjihad kerana meninggikan kalimah Allah Taala Haa, yang ni kan. Eh? Jadi, jihad tu syarat dia. Meninggikan kalimah Allah SAW. Ha, ni antara mata yang tak menangis ni. Mata yang tak menangis. Kenapa? Syekh ni dia letak dalam cita dia ni. Dia kata, syaratnya meninggikan kalimah Allah. Makna jihad fisabilah ni, penerjemahan ataupun pengistilahan jihad ni, syarat dia mesti menegakkan kalimah Allah. Zaman sekarang dia bawa dia letak isilah baru jihad ekonomi memeratas kemiskinan itu dia panggil falsafah saja. Itu dia panggil jihad falsafi saja dia ambil segi falsafahnya saja. Tapi segi syarak tak sama. Tak sama. Nanti awak akan kata kalau kita kita kata gitu, orang yang orang yang pandai Yang celik dia akan tanya. Jadi kalau kita berjuang untuk ekonomi, macam jihad ke? Ah itu timbul soalan dia kan. Ah tak jihadlah. Ah itu jihad ekonomi itu dia falsafah dia. Jihad sebenarnya li'a kalimatillah wa liya. Itu dia. Baik, macam mana kata menegakkan kalimah Allah? Menegakkan ugama Allah ha. Ugama tu maknanya Perkara yang paling utama ditegakkan dalam kehidupan kita Contoh Contohnya Katakan musuh ni nak datang serang negara kita Dengan serangan dia Menyebabkan dia akan menakluki negara kita Akhirnya dia akan berintah dengan sistem dia Wajib lawan pada masa tu Sudah dikira sebagai menegakkan kalimah Allah Jangan bagi dia masuk Jangan bagi dia jajah. Ha, nampak Sebab tu Dulu semasa kemerdekaan Asalnya Pejuang-pejuang Para ulama ni jihad Lawan Penjajah Tak nak bagi mereka ni masuk Menjajah kita Dengan sistem-sistem dia Akhirnya mereka tadi ni tadi Ada yang gugur cahit Ada juga yang tak nak, tak nak jihad Paling senang buat jahat Maknanya kau ti meleluk dengan Inggeris Kau balik Tapi aku masih laksanakan Berhala-berhala kamu saja Berhala itulah lah Konon dengan undang-undang Itu je lah Ah, itu yang ikut sunnah orang putih Sunnah Britain Caksan tak? Bila dikat sekolah Nani? Negara negaraku Kan Naikkan dia kan Bila dia lakukan nama dia? Ha, <tong> Julian Jack kan? Eh? Bukan Long Jack kan? Naikkan Betul tak eh? Ya, ada Julian Jack kan? Itu dia Itu dia ajar kita Kita tak berasal dia Itu ok? Payangkan lah Maka sebab itu Perjuang mereka dulu Yang lawan Yang lawan betul-betul Sampai mati syahid Syahid tapi cakap lawa kita dia tersaing kuat kan tukar peralihan kuasa dia tapi masih mengekalkan undang-undang kafir tu tu orang nakaklah senang kafir tu maka itu bukan jihad sebenar lah <tosodak celui -tosodak> ah, itu fi sabil syaitan. Ambil sebab tu kalimat Allah kena faham menegakkan kalimat Allah ni agama. Dia kena kat agama letak atas sekali. Betul nak kata Islam sebagai agama rasmi kan agama perlembagaan. Bila dia kata rasmi dia mesti mengharamkan arak secara rasmi mengharamkan judi secara rasmi mengharamkan riba secara rasmi rasmi Quran sudah merasmikan per pengharaman tersebut mana-mana yang halal mesti dia secara rasmi eh, Itu betul ha, ke betul lah kadang-kadang orang mahmi jihad tu kan kadang-kadang kena -kadang angkat senjata lawan perang tak apa juga usaha nak tegak kau ke Allah kau dipanggil sebagai jihad fi sabilillah baik boleh jadi tak ekonomi ni kadang-kadang orang berjuang dikira jihad boleh dengan syarat begini kita melihat ekonomi ni dikuasai oleh orang kafir kan. Maka kita nak bagi sekarang ni penguasaan ekonomi pada orang Islam supaya adanya produk halal, adanya mengelakkan sistem jual beli cara tetak Islamik kan. Ha, maka itu yang dikaitkan dengan jihad. Ha, itu boleh. Itu demi menegakkan kalimah Allah. Macam orang katalah, setengah orang berjihad menggunakan platform dakwah. Setengah tu menggunakan platform politik. Dengan tu menggunakan platform ekonomi. Tapi dengan syaratnya ialah dia bukan untuk kepentingan individu dan juga yang bersifat jama'i ataupun kumpulan atau mazhab dan paham masing-masing aliran pemikiran tidak tapi mesti untuk Islam. Ha, betul ucapan usamah yang terbaru berlaku di, yang kes berlaku di Iraq dia kata nabzu at-ta'assubi wa tahkim Buang paham panitik mazhab syiah dengan sunnah tapi kata sekarang kita pergi buat satu kerja lagi Tahkim musyarak Letakkan hukum syarak dari hukum yang besar Ini, ha, ini dia betul tu betul, betul Nampak? Itu sahaja ha, Tapi ni lain Dah lawan mereka bunuh pula orang Islam Apa jadi? Ha, ini kita kata tadi Asal-asal jihad ni lawan mereka Lawan pula orang Islam ha. Ini pasal nak huraian itulah lah Huraian pasal orang yang selamat ke akhirat ni Dua kumpulan Ini saya ulang balik Kumpulan pertama yang takkan menangis ke akhir episode ialah Pasal dia selalu menangis dekat dunia ni sebab belum nangis takut ke Allah taala. Kalau nangis biasa tak boleh. Nangis benda? Nangis sebab kalah tak boleh secara pendapat. Eh? Atau nangis sebab hilang gunii. Okey. Ada apa lagi? Apa lagi? Uh, nangis yang tidak bersifat takut kepada azab Allah. Hmm. Kalau bersifat takut kepada tak azab Allah, itu selamat. Yang kedua, bila matanya berjaga tengah malam di dalam siri berjihad dalam Allah Subhanahu ataupun dalam operasi jihad. Itu antara orang yang selamat Jadi apa-apa juga lah Pertama saya dengan menegakkan agama tu Maka tu lebih kirji Lihat Baik Dia sebenarnya orang yang menangis Semata-mata kena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Amat jarang terlihat dalam kalangan manusia Sungguh pun tu tuan tu saya tu Sehingga darjatnya menjadi amat tinggi Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak susah nak jauh menangis Saya ni bayang tak tuan Tengok Nak bagi menangis uzah sebab apa buat dia sebab benda ni darjatnya tinggi di sisi Allah Taala itu yang Allah nak bagi pada hamba-hambanya amat sukar amat susah. Kalau kita tuduh iblis sebenarnya bukan Allah yang Allah beri darjat saja tapi nak menyebabkan kita menangis tulah kita ni. Itu dia kata dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru Allah tak ubah tentang apa juga yang berlaku pada sekawm itu sama ada baik atau buruk takkan dapat diubah melainkan dia berubah ni. So, menangis ni satu benda yang Macam saya sebut di hadis-hadis sebut Maka naklah kamu berbuat-buat menangis Kena latih bagi menangis Air mata ni keluar Sebab air mata yang keluar tadi Melembutkan hati kita Bila hati sudah lembut, dia tak keras lagi Maka dia mudah menerima ma'irah Hasanah Segala nasihat yang baik-baik Inilah waktu-waktu yang kita nak dapatkan Sepanjang mula Ramadhan Ini dia Baru datang kata orang Atazawuq Dapat merasakan Azub Rasa Yang sebenarnya Dalam beribadat ha, Kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ibadat ni tuan Tak cukup dua, -dua ciri ni Tak boleh cukup Pertamanya mesti ada nihayatul tul khudu' Wa niha'ya hub Betul-betul tunduk kepada Allah Pertama Yang kedua Betul-betul kasih kepada Allah Ada dua-dua ni insya Allah. Bawa rasa betul kita rasa sebagai hamba yang beribadat. Baik kemudian lagi kata, -kata pada hal terdapat banyak orang yang menangis pada setiap hari, tapi yang menangis menaikkan darjah sisi Allah tanah tu tak banyak. Rasulullah bersunapsade, ia ya, la ia di naraman bata min kashdillah, hatta yaudah labanufi darah, w hatta yaljil jamal fi semilqiat. Seorang so, yang menangis kataku -kata pada Allah tidak akan masuk dalam neraka sehingga susu dapat kembali ke dalam ke dalam apa ni Tempat susunya kantongnya itu Ataupun unta dapat masuk ke dalam lubang jarum Benda tu mustahil berlaku maknanya Susu dah keluar dah ke nak masuk balik Kemudian apakah unta tu Boleh masuk dalam lubang jarum Maknanya menangis kerana Takutkan Allah Atau takut dimasukkan ke dalam neraka itu Amat sukasal Haa eh? Sebab itulah tuan-tuan digalakkan kita ni Rajin-rajin belik-belik quran dan pengertian dia ha, Raja-raja balik Sebab apa ni antara suatu Medium atau suatu wasilah Cara macam mana Bila kita dengar orang baca quran Atau mungkin kita hafal ayat tu Kita memahami maknanya Ataupun kita tahu pengertiannya Bila kita menangis ha, Lain lah kalau kita boleh menangis Kita kan? cakap kan Kita dengar, Ya, aku nak faham tak boleh Menangis, dapat faham Al-Quran ni kan? Takut macam Allah tak pandang ibadah kita Aku katakan betul-betul orang yang rasa Nilai ibadahnya Allah tak terima Itulah hamba yang tunduk sebenarnya Yang tak tunduk pada Allah ni rasa Macam confident Allah terima Itu ha, yang kadang-kadang dia nak buat 20 juga tapi laju ha, Tarawih tu kan 20 tapi laju Yang penting cukup dalam rekod 20 ha. Ini sampai 20 rakaat Siap 15 minit aku cerita 15 minit siap 20 rakaat Eh, ha ni. Ada tengah-tengah kata zaman yang saya buat lapan buat tasbihrah tu bida'ah Mana zaman Nabi mana ada buat tarawih pula buat bid'ah? Mana dia buat buat tasbihrah? Kalau kita buat tarawih lapan rakaat ada tasbihrah, bida'ah tu dia. Pada so, zaman Nabi buat tarawih tak ada tasbihrah. Saya tanya pula zaman Nabi buat tarawih ada moreh tak? <tokannya> Kalau ada moreh kita sama bida'ah bid'ah juga. Ha. Itu tak apa Syeikh tu makan atau oh, makan tak bid'ah pun. <-tokannya> atau time bila buat benda baik tazkirah ni nabi ana <tik> ha, ni macam kaca ha, marbel zakif ni orang-orang ni, ni ha ni Maknanya kita ni tuan-tuan supaya biar mau terlebih-lebih mau izah hasanah tu pentingnya ha, ada peringatan yang baik kan kita dah sama-sama ibadat tu ada peringatanilah kita dengar kuliah ni paling kurang pun saya ingatkan diri saya diri yang lupus lalu ni tuan dan juga diri kita bersama supaya kita ingat oh malam ni insya-Allah dia cuba beribadat kan bagi sampai kita boleh menangis. Ha, basah janggut-janggut sekali buat. Mata Nabi sallallahu alaihi kan beribadat menangis saja. Kan? Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin sahabat-sahabat Nabi semua antaranya. Ha, mereka sentiasa beribadah dan mengeluarkan air mata mereka sebab takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain tidak akan masuk neraka siapa yang keluar dari matanya seperti kepala lalat lantaran takut kepada Allah yang ni terlalu banyak menangis. Eh? seperti foi maksudnya apa? Belah halus sekali kan? Maknanya menitis air mata dia, menitis air mata. Karena takut kat insya-Allah tak akan masuk dalam api, api neraka. Ini nilai setitis air mata di sisi Allah Subhanahu eh? Wa Taala. Baik. Tapi jangan kita asyik menangis tapi tak taubat. Satu hal juga. Eh? Nangis menangis manja. Taubatnya apa pula ustaz? Iyalah taubat ni nescaya apa kita buat? Jangan kita ulang lagi. Ini menangis Ya Allah tuimulah Tawabatku Ampunkan dosaku Ya Allah Tapi keluar rumah Tak pakai tudung lagi ha. Yang pakai tudung makanan Tudung sahaja Aduh. Eh. Tuan ni tak tudung ke eh. Jual kuih kat bagaimana Elok kuih tutup elok Tutup plastik ke Tuan ni tengah ngap Haa Haa Nangis banyak lagi benda-benda yang perlu diperbaiki eh. ini menangis-menangis Munajat Sayang mulal Pergi kerja pakai minyak wangi lagi Ni orang perempuan lah kan ha. Bukan di Syalkon Seperti lain Ni dekat Mexis Pernah ha. <tell> ada orang Mexis hari ya, lah. <tell> I start <tell> Ni kat semua Mexis ni Ni kat semua orang Ni ada, Mesir, Sebab saya malah kat Mexis <tell> Jadi tu <tell> kan Makna taubat ni eh, Syarat dia ialah Kita kenal Dosa apa kita buat Dia tahu tu dosa Mesti kita taubat kan Lepas tu dia dia tahu di dosa tinggalilah. Ha itu taubat betul. itu menangis tu bawa dia nilai si Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian lagi ada Rasulullah SAW telah menyamakan antara air mata yang mengalir lantaran takut kepada Allah dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Maknanya kelebihan menangis kerana takutkan Allah sama dengan darah yang mengalir dalam jihad fi sabilillah. Ha, nampak? Kan? Maksudnya apa? Kelebihan itu. Sama macam orang yang Pergi ijad. Benda ni susah Nak buat. Bukan senang ya? Mungkin hari ni onan ni Biasa tak nak merah kan? Ya, saya cerita dulu kan. Ada orang beribadat. Sampai kan Dia beribadat ha? Satu tahun. Dalam hutannya. Setahun dia beribadat Dia kata dah kering air, air mata Ya Allah tak larat dah. Badan tak larat nak beribadat. Air mata beribadat kering. dah kering Takkan ni boleh aku ber, beribadat pun Sedangkan si kata lah hutan tu 60 tahun beribadat pun Tak pernah-pernah berhenti beribadat Terus dia beribadat pula Binatang sebab beribadat pada Allah Daripada hidup sampai dia mati ni itulah mudah-mudahan Paskirah yang ringkas ini Dapat menghidupkan balik hati, -hati kita ni Mengingatkan mana-mana yang lupa Mudah-mudahan biarlah Kita banyak uh, menangis Dalam ibadat-ibadat kita Terutama dalam bulan Ramadan mulia ini Mudah-mudahan air mata tu Setikit daripada nilai sisi Allah Itulah penyelamat kita dalam Uh, hari akhirat esok daripada dihumban oleh Allah dalam api neraka wallahu alamu asawab segala salilah warahmatullahi wabarakatuh